Əl-Mâun Hırda-xuruş suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ərəəytəl-ləzī yukəzzibu biddini fəzəlikəl yadu'l-yətim Dini yalan sayan o kimsəni gördüm mü? O elə adamdır ki, yetimi qovar Vələ yəxuddu alə taamil miskin Və heç kəsi kəsibə əl tutmağa sövq etməz Vay halına namaz qılanların, o şəxslərin ki Əlləzi nəhum salatihim səhud Onlar namazlarında səhlənkardılar. Allazīna hum yurā'ūna vayamna'ūna'l-mā'ūn. Onlar riyakardılar və az bir şey verməkdən belə imtina edirlər.